Дупа, прокоментував зображення Ріно. Множина Мандельброта, ожив Аллен, упізнавши характерні образи, що стали символом нової ери в геометрії. Я так і думав. Ага, тіпнув головою Тімур, пропустивши повзвуха придуркувати зуваження Ріно. Це класика. Почнемо з неї. «Я радий за вас і за ваше взаєморозуміння, хлопці!» – сердито подивився на них Ральф. «Але може ви поясните простим смертним, що це за дупа з бородавками?» – авторитетно уточнив хетхантер. Тимур запустив зображення у друк, а тоді заходився пояснювати. На малюнку множина Мандельбротта – це також фрактал, самоподібна фігура. Першим її збудував математик Бенуа Мандельброд – людина, що заклала основи фрактальної геометрії. Він першим дав опис цілому сімейству фігур з унікальними властивостями, які згодом сам назве фрактальними. Примітка Бенуа Мандельброд – французький та американський математик за походженням литовський єврей, творець фрактальної геометрії – Лауреат премії Вольфа з фізики. «Я щось бачу... Вірніше, я не бачу в ній ніякої подібності», – докинув Оскар, принісши спринтера аркуш, який ще пахнув фарбою. «Не поспішайте!» – Тимур клацнув мишею, наблизивши одну з фігури. «Ух!» – не стримався Ральф. «Нова картинка вийшла ще іскравішою». Множина Мандельброта сформована з нескінченної кількості фігур, схожих на кардіоїду, продовжує Тимур. Кожен з цих, не знаю як правильно сказати, овалів, що торкається великої кардіоїди, має власний набір менших овалів, діаметр яких прямує до нуля і так далі. Цей процес продовжується до нескінченності, формуючи фрактал. При збільшенні проступають нові гілки з кардіоїдами та дугами, котрі пов'язані з основною фігурою. Принтер поскрипував, повільно друкуючи перше збільшення множини Мандельброта. Підсунувши обидва аркуші ботові, програміст покликав психоістоту. «Як тобі такі малюнки?» Бот укляк над аркушами. Спочатку його набрякли очі, Ще більше випнулося, заледве не випадаючи з орбіт. Він тихенько заскімлив, а тоді стиснувся всім тілом, наче людина, що занурюється у теплу ванну. На екрані проступило. Чудово, чудово, чудово. Отак не приховував радості Тимур. Хто б міг подумати, почухав лисну Алан. Показує ще негайно. Будь ласка, українець грейливо вклонився екрану і взявся наближати один із завитків пурпурового дракона, отриманого на попередньому малюнку. Новий малюнок був червоний, оздоблений яскраво-жовтими блискавками. Всередині нього виринула чорна кардіоїда, копія головної фігури. Тимур зберіг його на робочий стіл і знову наблизив фігуру центруючи зображення відносно загостреного стрижня шпиля. Виявилося, шпиль також увінчений точно такою самою кардіоїдою. Малюнок дійсно був фракталом, тільки вельми незвичайним, якимось космічним, надприродним, нелюдським. Третій і четвертий аркуші виповзли із лотка лазерного принтера і миттю перекочували на стіл. Від одного погляду на них, бот запхинькав і заходився дихати швидше по щурячому. Помилки бути не могло, він хлипав від задоволення. Лаура Дюпре несхвально зиркнула на Тимура. Психоістота на мить уявилась й прогірклим наркоманом, якому вгатили нову дозу. І немало. Наркоманом, який хоче ще і ще. І найголовніше, який розуміє, що може отримати ще. Як ця фігура будується, спитав Ральф Дорнберг. Ось це найцікавіше, чи мабуть найдивніше. Розумію, що не математикам в таке буде непросто повірити, але вся ця краса описується однією простою формулою – тільки не для звичайних, а для комплексних чисел. «Що?» – не повірив нейрохімік. Множина Мандельброта спробував пояснити Тимур. Це сукупність усіх зет, що не прямують до нескінченності. Власне, з того, що ви бачите на роздруківках, фрактал – це тільки те, що зафарбовано чорним. Решта точок прямують до нескінченості, а їхній колір змінюється залежно від того, з якою швидкістю «з» ну і так далі за формулою віддаляється від нуля. Це надто складно, похитав головою канадець. До 1975-го про існування цієї фігури ніхто не здогадувався. Вручну розрахувати її неможливо. Для цього не вистачить життя. Мандельброд першим зобразив її за допомогою комп'ютера, продемонструвавши, що навіть у простій алгебраїчній формулі може таїтися запаморочливий хаос. Тим часом Оскар Штайрман приніс п'ятий за рахунком аркуш і підсунув його ботові. Малюк поплив. З рота потекла слина. Очі закотилися. На чолі, на шиї і на руках – Заблищали краплинки поту. Чимось він нагадував людину, що от, -от досягне оргазму. «Воно щось робить ботові», – збентежила стіана «Певно, подразнює центр задоволення», – припустив Ральф. «Стимулює мозок, точно так само, як це робимо ми, нагороджуючи ботів за успішне виконання завдання на польових тренуваннях». «Це досить легко». І вони це люблять. Мені це не подобається, нарешті висловила свої побоювання Лаура. Чому не зрозумів Тимур? Він як наркоман. Ще більше спохмурніла дівчина. Хто? Бот? Ні. Лаура тиснула пальцем у монітор передавача. Воно, психоістота, а ти тільки збільшує дозу. Ну то що? Ти коли небудь бачив наркомана, «Якому пішло на користь збільшення дози?» Тимур на хвильку застиг ні в тих, ні в сих. Розгубився. «Я думав, може...» «Ти думаєш, що ми зможемо вбити ботів картинками?» «Сумніваюсь. Екран заблимав. «Принесе ще, зараз же!» «Чесно кажучи, я не дивуюсь такій реакції, Витріщаючись, пролопотіла Тіана. У мене самої дух перехоплює, але я згодна з лавурою. Здається, воно стає агресивнішим. У мене самої дух перехоплює, слова Тіани повернули думки Тимура в несподіване русло. «Слухай, ми можемо спробувати привабити ботів», – запропонував хлопець. «Як це?» Чи то здивувалась, чи то задихнулася від несподіванки Лаура, Куди приманити? Я зараз комусь як приваблю, загудів Ріно. Українець поняття не мав, що з того може вийти. Але нутром відчував, за ідею варто вчепитися. Тимур обернувся до Ральфа. Як ви гадаєте, чи реально до вечора змонтувати на даху цього корпусу екран з кінозалу і принести до нього проєктор? Витягнувши губи, канадець розмірковував. Він здогадувався, до чого хилить Тимур. Наскільки я розумію, ти хочеш витягти проєктор на дах і з'єднати з, з комп'ютером, зрештою промовив нейрохімк. Свердлячи хлопця поглядом. «Для того, щоб транслювати оце», – він ткнув пальцем у монітор на вулицю. «Я правильно міркую?» Тимур ствердно закивав головою. «Це божевілля», – прошепотіла Лаура. Ральф підвівся, пройшовся до вікна і задер голову. «Я не певен, чи вистачить довжини до реців. «Але дивечір, гадаю, щось придумаю». Старий опустив підборіддя і подивився на українця. «От ти тільки мусиш переконати мене, що нам це потрібно». «Ви бачите, настільки психоістота захоплена фракталами». Голос програміста гостро брнів. «Я пропоную перестати спілкуватися, сказавши, що продовжимо розмову тільки з тими ботами, що зараз у пустелі». Якщо воно хоче ловити кайф від фракталів, нехай приведе малюків під стіни лабораторії. А далі, сказала не голосом, а одним порухом в Яна. Пригадайте останні мейли від інформатора Зантофагасти. Боти якось пронюхали, де можна взяти альдестерон. Окей. Поки що... Спримемо це, як є без пояснень. Можливо, цьому посприяла психоістота, хто зна. Та мені здається, що головне у повідомленні Силви в іншому. Тимор зіняв палець, наче промовець за трибуною, бо ти не грабували аптеки. Вони домовилися з челійцями, щоб ті обібрали магазини і принесли їм альдостерон. На частку секунди Ральфова свідомість згорнулася Клубком. Нейрохімік відгородився стіною від решти присутніх. Він не міг уявити, що ефемерне, безцілесне створіння зайшло аж так далеко. Хай якою справжньою, здається та істота, вона існує віддалено, відособлено від реального світу. Канадець не міг повірити, що вердливий джин, випущений з міськів, Дванадцятирічних хлопчаків, який чманіє від яскравих картинок, зміг самотужки відшукати, де можна дістати альдостерон. Це виходило далеко за межі раціонального розуму вченого. Відтак, будучи невигадливим науковцем, Ральф учинив, як завжди, вхопився за найпростішу ідею, що валялася під ногами. Не дізналися про гормон, бо там про нього розказали. Відповідно, їм не було потреби домовлятися. Хтось дістав їм альдостерон. Та наступної миті нейрохімік відкрестився від такого майже блюзнірського припущення. Хто на таке здатен і навіщо? Майчня. Така гіпотеза виглядала ще більш нездійсненною. От і ми спробуємо з ними домовитися. Блиснувши очима, українець перевів палець на екран. Якщо психоістота піде на контакт, ми використаємо її, щоб спокійно, без кров пролиття, завести ботів до ясел. Ага, скорчив саркастичну міну Ріну. Звісно, якщо страуса лякати частотою 50 Гц, його можна використовувати як відбійний молоток Це цікаво і сміливо Але, я знаю, Ральф покосився на південна африканця Номінально лишаючись керівником проєкту, канадець Мовчазно випрошував згоду на проведення такої операції у Гавала Несподівано для всіх Headhunter поступився як хочете, я теж не знаю, але в пустелю більше не полізу. Я краще вмочу свої яйця васитони і підпалю їх, це точно, і не Гертосів своїх не пущу. Чи то пак не гертоса, похмуро додав здоровань, згадавши, що з усієї аватаги живим лишився тільки Готто. Можна спробувати, присоромлений безсеремоністю ріно, пробурмотів Ральф. «Аго, народ!» – спробувала противитися Лавура Дюпре. «Ви тут пригадуєте якісь листи від інформаторів, а я хочу нагадати вам дещо інше». По-моему, дехто забув, як минулої суботи драпав від ботів по пустелі аж гай шумів. «І тепер ви хочете покликати цих монстрів сюди? Та ви при своєму розумі, люди!» «У нас немає вибору», – додав металу в голосі Тимур. «Ні я, ні Ріно». Нібудь хто з вас не погодиться знову добровільно виткнутися в пустелю. Ситуація патова. Ми не можемо просто сидіти і чекати. Вони не помруть самі по собі і не відпустять нас по-доброму. Кратку в невтривалій суперечці поставила психоистота. Ще давай ще нові картинки. Бачиш? Ми зможемо, зможемо нею маніпулювати. В ту мить Тимур справді вірив у те, що казав. Підкреслено хруснувши пальцями, він пробігся по клавіатурі. Чому? Тому що я так захотів. Якось не вельми дипломатично, зауважив Ральф. Тимур відмахнувся і прикипів до монітора. Серце тріпотіло аж у роті під язиком. Він мимоволі. Востока он нігтем по столу.